26. lipnja 1876. godine poručnik vojske Sjedinjenih Američkih Država James Bradley predvodi odred izviđača koji pripadaju plemenu Vrana. Oni prolaze kroz dolinu Big Horn. Tok 26. lipnja odred je pronašao tragove četiri ponija. Poručnik izviđači pretpostavili su da su ponije jahali ratnici iz plemena Su i počeli su slijediti tragove. Kada su našli jednog ponija, vidjeli su da je kod njega razbacana oprema. Pregledom opreme Bradley je ustanovio da jahač ponija nije bio Su indijanac, već netko iz plemena vrana i da je on služio kao izviđač za američku vojsku. Onda su se na drugoj strani rijeke koja je prolazila kroz dolinu pojavila trojica indijanaca. Gledali su što vojnici rade. Poručnik je izvidjačima naložio da trojici indijanaca dekama signaliziraju da nisu neprijatelji. Trojica na drugoj strani rijeke nisu odgovorila. Onda je trojac zapalio vatru i počeo komunicirati dimnim signalima. Nakon nekog vremena vojni izvidjači uspjeli su trojicu nagovoriti da im se približe. Tada je poručnik vidio da ta trojica pripadaju plemenu vrana i da su i oni služili u vojsci kao izviđači. Kada su trojica vrana počeli pričati, poručnik nije mogao vjerovati u ono što mu govore. U svoj će dnevnik bredli napisati da se nada da indijanci pretjeruju, jer trojica preživelih izviđača iz plemena vrana tvrdili su da je cijela konječka postrojba američke vojske uništena u zamci koju su kod doline Bighorn postavili ratnički vođe indijanskih plemena koja su živjela na velikim ravnicama. Brzo se pokazalo da trojica vrana ne pretjeruju. Ime Su dolazi iz jezika od džibva indijanaca. Riječ Nadove iz Iv znači manja riđovka ili u prenesenom smislu neprijatelj. Francuski putnici iskvarili su tu riječ unado Su, koja je onda skraćena u Su. Pripadnici naroda kojeg su bijelci nazivali Su sebe su nazivali Dakotama. Riječ znači saveznik. Dakote su od svih indijanskih plemena najuporniji bili u otporu prema bijelcima. Sredinom 19. stoljeća granica Sjedinjenih država pomakla se zapadno od rijeke Misisipi i vlada u Washingtonu pokušala je s indijskim plemenima sklopiti mir. Godine 1851. sklopljen je prvi sporazum iz Fort Laramie. Sporazum je odredio granice u kojima će živjeti Dakote, Šošoni, Čajeni, Arapahoi i druga zapadna indijska plemena. Mir nije dugo trajao. Bruce Vandervord u knjizi Indijanski ratovi u Meksiku, Kanadi i Sjedinim državama piše Mladi poručnik John L. Gretan koji je tek izišao iz West Pointa i dobio zapovjedništvo na trupama u Fort Laramie u državi Wyoming mislio je da će s 30. ljudi izbrisati združenu snagu svih Indianaca u preriji 19. kolovoza 1854. Gretanom se je pružila prilika da to učini Poveo je odredo 30. ljudi u oblični tabor sua kako bi tražio predaju ratnika koji je optužen da je bijelom doseljeniku ukrao kravu. Gretan je uspio natjerati indijance na bitku koja je završila tako da je poginuo on i svi njegovi ljudi. Samo je jedan vojnik uspio teško ranjen pobići iz bitke. On je umro nakon što je obavijestio ljude utvrdi o porazu kojeg je pretrpio mladi poručnik. Američka vojska osvetila se za taj poraz. General William S. Harney godinu dana nakon grata novog polaza prisilio je skupinu Sua na borbu, ubio je 85 ratnika i uzeo 70 žena i djece za tavoce. Stvari će postati još gore. Prema sporazumu iz Laramija, vlada Sjedinjenih država trebala je indijancima davati hranu i druge potrepštine. To nije radila. Bruce Vanderbord piše. 15. kolovo za 1862. Sui su u potrazi za hranom otišli u indijansku agenciju, gdje im je trgovac po imenu Andrew Myrick u američkoj verziji priče o Mariji Antoinetti rekao da ako su gladni neka jedu travu. Sljedećeg su dana ratnici napali indijansku agenciju, ubili 20 rodijelaca i ostavili mrtvog Myricka s ustima punim trave. Sve u svemu, nekih 400 bijelaca, mnogi od njih su bili imigranti iz Njemačke i Skandinavije, umrli su toga dana kada su udarili indijanski ratnici. Ta pobuna Santi Sua, koju je predvodio ratnik po imenu Mala Vrana, slomljena je 1862. suvi su se morali povući dalje na zapad prema Dakotine Braski. I drugi ogranci Dakota bili su pod pritiskom bijelaca, Zlato je pronađeno u zemlji koju su dobili za život od američke vlade i sve više bijelaca dolazilo u ta područja. Vlada je preko omiljenih lovišta Dakota namjeravala probiti tzv. Bozmanov put, koji bi doseljenike vodio dalje na zapad. Godine 1865. crveni oblak, poglavica Ogalala, predvodio je tisuće dakota indijanaca u ustanku protiv bijelaca. Vlada je priznala poraz, prestala se izgradnjom Bozmanovog puta i drugim sporazumom iz Fort Laramija iz 1868. zajamčila dakotama vlasništvo nad zemljom zapadno od rijeke Misuri. A onda je 1870. godine u južnoj dakoti u crnim brdima otkriveno zlato. Tisuće rudara nahrupile su u zemlju Dakota. Dakotama i njihovim susjedima Čejenima bila je dosta bijelaca. Ponovno je izbila pobuna i američka vojska poslana je kako bi ju skršila. Jedan odred se u Ožujku zaletio u selo Suha i Čejena. Indijenski ratnici uspjeli su odbiti napad. Da stvar bude gora, taj odred napao je do tada mirno selo. Indijanci su to shvatili kao objavu rata. Sredinom svibnja 1876. Su i Čajeni utaborili su se pored rijeke Rosebud i tamo su slušali što im govori Ung Papa Šaman. Njegovo ime je bilo Bik koji sjedi. Prvo im je rekao da je sanjao da je došlo do velikog sukoba između njegovih ratnika i bijelih vojnika. U tom sukobu indijanci su pobjedili. Onda je Bik koji sjedi imao viziju. Bruce Wonderwort piše... Nakon što je Vatan Tanki velikom duhu žrtvovao sto komada mesa sa svojih ruku i nakon što je dugo vremena plesao licem okrenutim prema suncu, sveti se čovjek one svijestio, ali je ostao stajati. Kasnije je ispričao viđenje kojemu je došlo dok je gledao u sunce. Glas mu je zapovjedio da gleda ispod sunca i tamo je ugledao vojnike i konje brojne poput skakavaca kako nadiru prema indijanskom selu. Bik koji sjedi protumačio je taj san, ali bez tog tumačenja svi su znali što on znači. U lipnju 1876. američka vlada poslala je vojnike pod generalom Alfredom Terryjem kako bi ugušili indijansku pobunu. Terry je imao plan napredovati uzduž rijeke Yellowstone i kod dušća rijeke Little Big Horn u zamku uhvatiti indijance. Drugim pravcem trebala je nastupati sedma konjička pukovnija pod zapovjedništvom podpukovnika Georgia Armstronga Castara. On je kod rijeke Little Bighorn indijenskim ratnicima trebao doći s leđa i tako ih uhvatiti između Čekića i Nakovnja. Taj će plan završiti katastrofom, na čije će tragove najići poručnik James Bradley. George Armstrong Custer je tijekom američkog građanskog rata stekao status heroja. Njegovi konjanici nemilosrdno su u zadnjim danima rata progonili zapovjednika konfederalne vojske generala Roberta Ilea. Godine 1868. On je kao zapovjednik 7. konjičke pukovnije opustošio selo Crnog Čajnika, poglavice Čajena. Kastar je tvrdio da su u selu bili ratnici, ali lokalni agent za poslove s indijancima tvrdio je da su u selu stradali žene i djeca. Kaster je tri dana slijedio plan generala Terija, a onda je odlučio sam pobijediti indijance. 24. lipnja Kastro je njegov izviđač rekao da je ugledao selo u kojem ima toliko indijanskih ratnika da bi s njima sedma konjička mogla ratovati dva ili tri dana. Kastro se osmijehnuo i rekao onda ću s njima morati završiti za samo jedan dan. Kastrova objest košta će njega i njegove vojnike glave. 24. lipnja bio mu je predposljednji dan života. Onaj poni kojeg su 26. lipnja 1876. poručnik Bradley i njegovi izvidjači iz plemena Vrana pronašli u dolini Little Big Horn, bio je jedino biće koje je preživjelo napad Dakota i Cheyenne. Napad je predvodio poglavica Ludi konj. Kastar je podijelio svoje snage na tri dijela i krenuo u napad. Kastarova sedma konjička našla se suočena s više od tisuću indijanskih ratnika, Mnogi od njih, poput poglavice papa Sua Gala, imali su i kakvog razloga za borbu. Galu su vojnici ubili dvije njegove žene i troje djece. Kastarovi konjanici morali su sjahati s konja i braniti se. Bruce Vanderwort piše... Kada je američki konjenik trebao sjahati kako bi zauzeo obrambene položaje, svaki četvrti vojnik morao je ostati s konjima i tako je smanjena vatrena moć postrojbe. Još gore, konji su često bili prestravljeni dimom i zvukovima bitke, osim toga, još su ih indijanci nastojali dodatno preplašiti i tako su sijali paniku i zbrku. Silazak s konja bio je početak kraja za kasterove ljude. Jedan čovjek je držao konja dok su ostali držali puške, rekao je poglavica Ung Papa Galo. Pokušali smo ubiti onog koji drži konje i onda mahanjem bekama i kucanjem prestrašiti konje kako bi pobjegli. Dvije skupine Kasterovih vojnika pod zapojeništom satnika Bentina i vojnika Rina bijegom su uspjele izbjeći opće uništenje. Kaster i njegova skupina nisu. U samo sat vremena indijanci su uništili dvjestotinjak konjanika Jaku u skupinu. Na životu je ostao samo jedan konj. Poraz kod Little Big Horna zaprepastio je bijelce u Sjedinjenim američkim državama. Pokvario je proslavu stotinu godine od donošenja deklaracije nezavisnosti. Ali prodor bijelaca na zapad indijanci nisu mogli zaustaviti. Do kraja 19. stoljeća američka vojska skršila je otpor indijanaca i oni su se morali naseliti u rezervatima koji su se prostirali u pravilu na najgorim komadima zemlje. Indijanci nisu ništa bolje prošli u Kanadi i Sjevernom Meksiku. I tako je došao kraj domorodačkoj civilizaciji u Sjevernoj Americi. Christopher Columbo je 1492. godine došao sa svoja tri broda u Novi svijet. U nekoliko stoljeća ljudi koji su došli za kolumbom kolonizirali su obje Amerike i uništili domorodačke civilizacije. Španjolci su par desetljeća od dolaska u Novi svijet uništili civilizacije Azteka i Inka. Bijelcima na sjeveru Amerike trebalo je puno više vremena da pokore domorodce, ali to je pokoravanje bilo temeljitije. Dvije Amerike, sjeverna i južna, najkasnije su nastanjeni kontinenti. Dok u Africi tragovi ljudskih predaka se mogu trasirati duboko u prošlost, u Amerikama čini se da ti tragovi nisu stariji od 20.000 godina, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Nije upitno odakle su ljudi došli i u općenito smislu kojim putem. Ima puno građe koja vrlo jasno zapravo pokazuje da su ljudi u Sjevernu Ameriku najprije ušli iz prostora istočne i Azije. Trebao sam zapravo početi s tim da su oba dva američka kontinenta dijelovi zemaljske kugle koji su zadnji de facto naseljeni ako izuzmete nekakve otoke u tihom oceanu. Jel? Dakle to je prostor koji je kasno naseljen i koji je sasvim sigurno naseljen iz Sjeroistočne Azije to znamo po biološkim pokazateljima, po obilježjima tih populacija američkih koje su relativno najbliže nekim populacijama sjeroistočne Azije. Tu dileme puno nema. Bilo je tih nekih teorija više manje fantastičnih o prelazu Pacifika, o prelazu Atlantika. Međutim, vrijeme kad se to događalo, grubo znamo koje je to vrijeme bilo, ljudi jednostavno nisu imali niti tehnologiju, niti socijalnu organizaciju koja bi mogla omogući takva nekakva epska putovanja preko ocana. Jel, dakle, posve sigurno ima tragova arheološki koji nam to ukazuje, jel? da su ljudi ušli tim putem. Pitanje je kad su ušli i to je vrlo vrlo interesantno. Pitanje je još uvijek do izvjesne mjere kontraverzno. Prvu stvar koju moramo znati je da su istična, sjeveristična Azija i Sjeverna Amerika, točnije Aljaska današnja, bili u dugim vremenskim razdobljima u prošlosti e, povezane. Dakle to je bilo de facto jedno kopno. Tamo gdje je danas Beringovski Tjesnac, jedan relativno uski morski prolas koji povezuje sjeverni dio Pacifika sa Arktičkim ledenim oceanom. Taj prostor bio je zapravo ne jedan, ne, ne prevlaka, nego čak jedan vrlo široki prostor i kakad i preko jedna tisuća km široki prostor relativne ravnice koji je povezivao ta dva kontinenta Planet Zemlja prošao je kroz nekoliko ledenih doba. Ono najstarije poznato može se datirati u takozvano predkambrijsko vrijeme, negdje prije 570 milijuna godina. Ono za sad najmlađe pojavilo se tijekom epohe Plejstocena, koja je počela prije milijuni godina i trajala do prije desetak tisuća godina. Steven Mithan u knjizi Nakon leda piše. Vrhunac zadnjeg ledenog doba zbio se negdje oko 20.000. godine prije Krista i poznat je kao zadnji glacijalni maksimum. Prije toga vremena ljudi je bilo malo na zemlji i borili su se sa sve gorom klimom. Fine promjene zemljene orbite oko Sunca uzrokovale su da se masivne ledene ploče prošire preko većeg dijela Sjeverne Amerike, Sjeverne Europe i Azije. Planet je mučila suša, razine mora su pale i otkrile goleme i često gole obalne ravnice. Ljudske zajednice preživjele su u najteže uvjete, tako što su se povukle u pribježišta gdje se moglo još uvijek naći hrane i ogrijeva. U vrijeme zadnjeg glacijalnog maksimuma, temperatura Zemlje bila je niža 20 stupnjeva Celsijusa od današnjeg prosjeka. Tropska mora bila su hladnija za 2 do 5 stupnjeva. Sjevernu Europu i Ameriku prekrivale su ploče leda debeli do 4 km. Razina mora bila je niža oko 100 metara, tropske šume svedene su na par izoliranih džepova. U takvom svijetu, Aziju i Ameriku, povezivao je pojas kopna koji se naziva Beringija, koji se protezao preko onoga što se danas naziva Beringov tjesnac. Beringija nije bila ledena pustoš. Bio je to hladni dio kopna, ali prekriven lišajevima, mahovinom i šašim. Razlog zašto je to bilo tako je vrlo jednostavan za ledenih doba kad su velike mase leda bile okovane u, u ledenjacima, u ledenim kapama, naročito na sjevernom i južnom polu, a i drugdje. More je bilo niže za preko 100 metara i taj beringov tjesnac koji je relativno plitak bio je suh. Ne? E, ljudi su ušli u sjevero Aziju relativno kasno. Danas možemo sa sigurnost reći Da su tamo bili recimo oko 16.000 godina Prije sadašnjosti Ima nekih nalaza u, u istočnom Sibiru Nema ih baš puno, ali ih ima jel? Došli su tamo u to kasno doba Zbog toga jer su trebali zapravo Savladati mnoge prepreke da uđu U taj hladni prostor jel? To su bili već vrlo, vrlo sofisticirani lovci Na krupnu divljač koji su mogli prezimljavati U tim hladnim područjima Imali su sva potrebna znanja I tehničke, tehničku opremu Tehničke sposobnosti i negdje nakon tog vremena, misli se generalno negdje oko 15.000 prije sadašnjosti, ljudi su zapravo slijedeći stada nekakvih krupnih životinja koje su naseljavala Arktik malo po malo, prešli u Aljasku, niti ne znajući zapravo da dolaze na novi kontinent, jer su ta područja bila povezana. Tako da je zapravo to prvo naseljavanje Amerike se desilo negdje otprilike prije 15.000 godina i ovaj, u biti nesvjesno. Ljudi su dakle kao predatori slijedeći svoj pljen ušli pomalo u taj prostor. Međutim, onda su se zaustavili u Aljaski i tu sad zapravo nastupa sljedeći problem. Prvi ljudi došli su u Australiju prije nekih 40.000 godina. Puda Australije bio je olakšan činjenicom da je do otprilike prije 9.000 godina zbog niske razine mora postojala kopnena masa zvana Sundaland, koja je prekrivala područje zapadno od Makasarskog tjesnaca. Tako je Borneo bio kopnom spojen s otocima današnje Indonezije. Tada je postojala i kopnena masa zvana Sahul, je spajala područje današnje Australije i Nove Gvineje? Te dvije mase razdvajale su vode tjesnaca Valacea. Ljudi su preko te vodene mase došli u Australiju. To znači da su ljudi u Aziji do tada izumili neku vrstu plovila. Thomas D. Dillehej u knjizi Naseljavanje Amerika piše... Nedavni arheološki nalazi iz vanjske mikronezije ukazuju na to da su ljudi tamo bili prije 30.000 godina. Njihovo prisustvo znači da je postojalo plovilo koje je moglo prijeći barem 400 km otvorenog mora. Je li to bila splav napravljena od svezanog bambusa i trske i namijenjena ribarenju? Jesu li veslali u izdubljenom kanuu, kakog danas koriste moderni melanejzijici? Zašto su putovali prema Australiji? Jesu li se na put otisnuli s namjerom? Iako jesu, zašto? koji je bio njihov motiv, ili su slučajno prešli preko oceana. Prelazak Pacifika bio je težak zadatak. Putovanje tora Herdala na Kontikiju iz Perua preko Pacifika pokazalo je da su putovanja s istoka na zapad bila moguća. Ali već je izazov bio pred prvim pacifičkim kolonistima, koji su to znamo, došli iz Indonezije. Otoci Polinezije bili su pusti sve do otprilike prije 3000 godina, kada su izumljeni kanui s plovcima, kojima su ljudi počeli put na istok prema tim otocima. Sve ove činjenice čine gotovo nemogućom pretpostavku da su ljudi u Ameriku došli preko mora, plovilo. Tana se smatra da su ljudi u Ameriku došli preko Beringije, ali pitanje je kako su se ljudi iz Aljaske spustili na jug. Jer je veliki dio sjeverne Amerike, istočno i južno od Aljaske, bio pod ledom. Dvije su velike kape leda pokrivale tog kontinenta. Te su kape bile skoro neprolazne. Tu su bile te ogromne ledene kape, sjeverne polutke, koje su pokrivale veliki dio današnje Kanade. Najveći dio današnje Kanade je bila jedna velika ledena kapa, dok je druga pokrivala ove kordiljere, one to zovu dakle stjenjak planine uz obalu tihog oceana. U nekim razdobljima koja su bila malo toplija, između ta dva ogromna ledenjaka je postojao prolaz. U nekim drugim razdobljima kad je bilo hladnije, ta dva velika polja leda su se de facto ujedinila i time ste dobivali, time biste dobili onda jednu barijeru, jedan ledenjak koji je bio širok 1000 km i prostirao se praktički od obale tihog oceana preko cijelog sjevernog dijela Sjeverne Amerike do Atlantika. I to je bila barijera koja je bila neprolazna. Znamo otprilike kad su se ti ledenjaci počeli topiti i kad se prolaz otvorio, to je bilo negdje otprilike prije nekakvih 11.000 godina, to je bilo jedno zatopljenje izrazito na kraju ledenog doba. Jel? Oni su se malo počeli topiti već i ranije, ali to glavno, glavno veliko zatopljenje je došlo oko 11.000 godina prije Krista. Međutim, ono što je velika zagonetka i, i velika nepoznanica je e, činjenica da i nešto prije tog vremena mi već imamo najranije tragove ljudi, južnije od Aljaske, dakle u današnjim ovih 48 saveznih država, kao što ih amerikanci vole zvati, i čak onda skroz dole na jug do, do južnog Čileja. Prema tome, na neki način su ljudi uspjeli riješiti taj problem i, ili zaobičite ledenjake ili proći kroz njih u jednom momentu kad je to bilo moguće. Ne znamo točno kako, pretpostavke su da su možda išli obalom, međutim ta obala, tadašnja obala je sad jasno 100 metara ispod razine mora i ti arheološki lokaliteti nam nisu dostupni cijelo to pitanje mogućnosti prolaze između ova dva velika sustava ledenjaka su, su isto prilično kontraverzna, neki misle da su to možda ljudi i mogli proći kroz te kraje, druge misle da je to bilo i nemoguće i besmisleno jer ko ulaziti u nekakva aridna ledena, ledene pustinje zapravo i onda prolazi kroz njih tisućama kilometara bez hrane. Međutim, na ovaj ili onaj način postoje Indikacije, ne indikacije, nego postoje tragovi ljudi na prostoru Sjeverne Amerike konkretno već negdje oko 12.500 godina prije Krista. Dakle, dobrih tisuću i pol godina prije toga glavnog zatopljenja koje do onda dozvolilo ljudima da uđu u taj prostor ozbiljno. Zdanstvenik Rick Ward na temelju genetičkih istraživanja tvrdi da ljudi u Americi ne žive dulje od 800 naraštaja, negdje oko 16.000 godina. Thomas Dillaheij smatra pak da su ljudi u Ameriku stigli prije 20.000 godina. Postoji još jedna stvar koja je zanimljiva u tom naseljavanju Amerike. Ljudima je trebalo dugo vremena da dođu na taj kontinent, ali čini se da su se oni izuzetno brzo proširili po Amerikama. U Sjevernoj Americi tako postoji nalazište Meadowcroft, smješteno u jugozapadnoj Pensilvaniji, za koje se smatra da je naseljeno najkasnije prije 14.500 godina s time da neki znanstvenici tvrde da je to mjesto naseljeno već prije 22.000 godine. Na jugu pak američkog kontinenta u Čileu, na nalazištu Monte Verde, dalaze se ostaciji važnog ljudskog naselja. pol Petit u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju uspon ljudi piše. Iskopavanja u kasnim 1970-ima otkrila su naselje na otvorenom na obali Malenog potoka u blizini Močvara i Šume. Nalazište sadržava dva široka arheološka sloja. Kontroverzni MV1 s radiokarbonskim datiranjem od prije 33.000 godina i MV2 s ljudskim naseljem starim od 15.000 do 15.500 godina. Danas se prihvaća ovo drugo datiranje. Taj naselje je stara oko 15.000 godina. Nalazište se nalazi pored močvare i bilo je prekriveno tresetom Kojega je dobro sačuvao. Iza ostataka vidi se da su ljudi jeli i biljke i meso velikih biljojeda poput mastodora. Pol Petit piše. Šator od drveta i koža, duljine nekih 20 metara, pružao je zaštitu, a relativno složena konstrukcija sugerira da su ljudi to mjesto naseljavali dugo vremena. Druga struktura od drveta i koža sadrži ostatke 18 različitih ljekovitih biljaka i Thomas Dillehei, koji je iskopavao na tom nalazištu, interpretirao je tu zgradu kao posebno mjesto za liječenje. Ostaci peludi pokazuju da su mnoge biljke donesene sudanjenosti i od 700 km. To pak ukazuje na postojanje detaljnog poznavanja velikih područja kopna. Ako se Meadowcroft datirao vrijeme od prije 14.500 godina, i ako se Monte Verde datirao vrijeme od prije 15.000 godina, to znači da su se potomci prvih ljudi koji su došli u Ameriku jako brzo kretali sa sjevera na jug kontinenta. Druga zanimljiva stvar je sudbina faune, odnosno sudbina tih velikih, naročito velikih životinja, oni to zovu megafauna, jel? velikih sisavaca koji su naseljavali Ameriku u to doba, dakle pot kraj ledenog doba. Ko što je u Europi bila masa mamuta, raznih divljih goveda, konja i tako dalje, slična fauna je postojala i u Sjevernoj Americi. Velika raznolikost i bogatstvo raznih tih krupnih životinja, mnogih kojih u Europi niti nema, Nekakvi vrlo veliki Vukovi, pa ne znam, divovski ljenivci recimo, moja omiljena životinja i tako bilo, tu raznih stvari. Ono što treba prvo se se dosjetiti, imati na umu je da te krupne životinje su uglavnom bili biljojedi, koji nisu baš imali puno protivnika o nekakvim velikim predatorima. Bilo je nekih velikih mačaka, ali zapravo izgleda da su one nestale relativno rano. Nije bilo nekakvih krupnih predatora. Drugo, nije bilo ljudi. Jel, to sve do momenta dok ljudi nisu u većem broju ušli u taj prostor. Dakle, te životinje su na neki način bile naivne, nisu bile pripremljene niti prilagođene za život pod pritiskom nekakvih ozbiljnih predatora koji ih love, Jel? Ono što se dogodilo nakon 11.000 prije Krista je da je zapravo nekoliko stotina godina skoro tri četvrtine vrsta te krupne faune su nestale, su izumrle. Jel? Neki misle da je to bio možda jedan od prvih jasnih primjera ekološke katastrofe izazvani čovjekom. Jel? Jer se misli da su ljudi koji su došli kao već formirani i vrlo vješti i sofisticirani lovci na krupnu bidivljač koju su lovili čitavim ovim Arktikom od seoristične Azije kroz aljasku dovlje, da su oni de facto tu krupnu faunu koje ne su se našli u reskom vrtu. Jel, došli su u prostore koji su topli, koji su prepuni životinja, koje ne znaju što bi zapravo napravili kad ih se napada, jer nisu, nisu prilagođene na to da se spase ili brane ili nešto. Dakle, dogodilo se to prema mišljenju jedne grupe stručnjaka da su ti ljudi de facto izlovili i uništili jedan veliki dio te megafaune. Ljudi koji su došli u Ameriku bili su lovci sa Prvo se mislilo da su to bili isključivo mesožderi. Najznačajniji artefakti tog vremena vrhovi su kopalja i noževi napravljeni od kamena. Ta se kultura naziva Clovis Horizont prema nalazištu Clovis u Novom Meksiku gdje su prvo nađeni ti vršci od kamena. Smatralo se da su ljudi koji su živali na području Meadowcroft i Monteverdea bili lovci na veliku divljač koji su se brzo kretali. Srebenom ta se slika promijenila. U Monteverdeu nađeni su ostaci niza vodenih biljaka, koje su činile dobar dio prehrane ljudi koji su tamo živjeli. Pored tih biljaka, ljudi su jeli i divlji krumpir. U Sjevernoj Americi obilje koje davala zemlja omogućavalo je prehranu prepunu bobica, šljiva i drugog divljeg voća. Stvari se nešto mijenjaju razdoblju nakon klovisa, kada se pojavljuju nova oružja i oruđa. U takozvanom kasno-indijanskom razdoblju, čiji se početak stavlja u 11.000. godinu prije Krista i traje do 7.000. godine prije Krista, pojavljuju se novi vrhovi kamenih projektila. Nazivaju se Folson, Plainview, Goshan, Cody dalje. Tim oružjem lovci tog razdoblja ubijali su gomilu krupne divljači. Obično se američke domoroce smatra ljudima koji su živjeli u skladu s prirodom, koji su trošili samo onoliko koliko su morali. Lovci kasnog paleoindijskog razdoblja bili su posve drugačiji. David J. Meltzer u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju kasno paleoindijansko razdoblje piše. Lov na bizone u kasnom paleoindijanskom razdoblju počeo je skromno. Ubijanje u doba Folsom, 11.000. do 10.050. prije Krista, tipično je uključivalo smrt oko 30 životinja. Za nekoliko stoljeća na stotine životinja je bilo ubijano na mjestima poput Olsen Čabuka i John Millera. Oba su smještena u istočnom Koloradu. Paleoindijanski lovci selektivno su ciljali krda sastavljena od mladunčade i ženki, možda zato što su znali da su ona manje opasna i lakša za manipuliranje od krda sastavljenih od mužjaka. S obzirom na to da se lovu usredotočio na krda, a ne na pojedine životinje, često je ubijeno više životinja nego što je bilo potrebno. U Olsen Čaboku Joe Ben Witt je našao da je od 190 ubijenih životinja s njih samo 16% dijelomično odrezano meso. Najmanje 10% životinja koje su bile na dnu nalazišta uopće nije taknuto. Naravno, već sam spomenuo prvu ekološku katastrofu koja očito vam pokazuje da ljudi zapravo su skloni iskoristiti onu tehnologiju koju imaju na najgori mogući način. Jel? Dakle, i posljedice koje su nepopravljive ne kasnije. I to je jasno već od toga. Ova nalazišta, to opet one imaju jedan dobar termin koji ja ne znam, ne znam dobro prevest, to su takozvani kill sites. Dakle, nalazišta gdje su ubijane životinje. To karakterizira razdoblje već od klovis horizonta, pa nadalje onda o, nekih od tih grupa koje su ostale lovci na krupnju divljač. Naime, nisam spomenuo jedna vrsta megafaune je ostala, a to su bizoni naravno. Oni su se uspjeli prilagoditi na to sve skupa i neke grupe e, lovaca sakupljača su se specijalizirale za lov na bizone i tisućećima su zapravo funkcionirale na taj način. Bizone se lovilo na različite načine, a jedan od načina su bili ti takozvani... Neću reći takozvani, nego jednostavno jedan od načina da se lovi naročito Bizane, a i, a i neke druge, ne znam, Jelene recimo i sobove, je bilo da ih se kanalizira... Veća grupa ljudi je to morala radi, da ih se jednostavno natjera u nekakvo područje gdje onda oni su bespomoćni, jel? ili u neku močvaru ili u neki uski kanjon ili da ih se kao tu ovom, u ovome primjeru Olsenčub, da ih se te, natjera preko ruba nekakve stjene gdje će oni dole popadati, jasno, onda se polomiti, bit će lagani plijen. Nije baš bilo jednostavno bizano ubica kopljem. Luki strela dolazi kasnije, na početku su to de facto koplja. Prema tome, morali ste na neki način tu životinju dovesti u situacije gdje se baš ne može braniti. Nakon indijanskog razdoblja u Sjevenoj Americi nastupa takozvano arhajsko razdoblje, koje počinje negdje prije otprilike 9500. godine prije Krista. Promjena se poklapa i s promjenom klime. Globalno zatopljavanje počelo je oko 18.000. prije Krista. Stisak hladnoće polako je počeo popuštati. Proces zagrijavanja nije bio ravnomjeran, on je bio spor i prekidan malim ledenim dobima. Oko 13.000 prije Krista temperature su dosegnule današnje vrijednosti, a onda je došlo do promjene. Sljedećih tisuću godina u razdoblju koje se naziva mlađi trias vratili su se hladnoća i led. Oko 9600 te prije Krista završilo je to maleno ledeno doba. U samo 50 godina temperature su porasle za 7 stupnjeva Celzijusa. Tako je počelo razdoblje koje se naziva Holocen. Globalno zatopljenje donijelo je veliki rast razine mora je pak dovalo do velikih promjena na površini zemlje. Chris Carey u knjizi Ljudska prošlost piše. Japanski otoci odvojeni su od Azijskog kopna. Tasmanija je odvojena od Australije i Britanija od Europe. Istočna Azija i Sjeverna Amerika su oko 8500 te prije Krista razdvojene poplavljivanjem Beringova tjesnaca. Najdramatičniji gubitak kopna u kasnom Pleistocenu i ranom Holocenu dogodio se u jugoistočnoj Aziji, gdje je kopnena masa znana kao Sundaland, velika kao dvije Indije, izgubila pola svoje površine. To je rezultiralo stvaranjem jugoistočnih azijskih otoka. Sumatra je konačno odvojena od Malezije stvaranjem Molučkog tjesnaca, negdje oko 6500. godine prije Krista. Kontinenti su svoj današnji oblik dobili negdje oko 5000 prije Krista. Promjena klime donijela i promjenu vegetacije. Šume su se proširile. Breza i bor, borealne šume premjestile su se polako na sjever. Hrast, bukva i brijest... I svojih su se toplih skrovišta tijekom pleistocena polako počeli premještati na sjever, da ona do tada ledena područja. Tundra se smanjila, smanjila su se i pustinja. Sahara je postala područje jezera koje su okruživale savane. Oko 9000 godine prije Krista u današnju središnju južnu Saharu došli su lovci sakupljači koji su koristili lončariju i svoju prehranu obilno nadopunjavali ribama. Tek tijekom trećeg prije Krista počinju klimatske promjene koje će stvoriti današnju Saharu. U svijetu koji se tako promijenio, neke zajednice lovaca sa kupljača počele su nadopunjavati svoju prehranu u domaćenim divljim biljkama. Te klimatske promjene ostavile su traga i u Americi. Zemlja nije startala samo na jednom mjestu, koje što kad, kad neki još misle da je bliski istok izvorište svega, jer jes, je startala i na bliskom istoku, ali startala je nezavisno i u Kini, i u porjećima, Inda i u Americi na nekoliko mjesta, jel? Druga stvar koju isto treba, ja mislim, istaknuti je da one naše vizije kasnih indijanaca koji su lovci jaše na konjima i pucaju iz pušaka su nešto što vrijedi za zadnjih par sto godina, nakon naravno kontakta sa evropljanima, dakle Prva stvar koju moramo biti jako svjesni je da su te stare američke populacije vrlo velikim dijelom bile zapravo zemljoradničke. Dakle, nisu bili nijakvi lovci, bilo ih je, sad smo govorili o lovcima malo prije, ali najveći dio tih stanovnika i najzanimljivije arheološke skupine koje su se razvile oprilično impresivne, oza, ostavili za samo prilično impresivne tragove, to su zapravo bili prvenstveno zemljoradnici ipak. E sad kad je tu zemljoradnja krenula i na koji način? To je opet jedna priča koja se sastoji od dva glavna elementa. Neke stvari su krenule upravo na tom prostoru. Dakle, bilo je udomačivanja divljeg bilja i na prostoru Sjeverne Amerike. Kad na Sjeverne Amerike, uvijek mislim na ovaj prostor sjevernije od Meksika, sjevernije od mezoameričke civilizacije, jel? Na prostoru srednjeg zapada i doline rijeke Mississippi, prvenstveno i njezine okolice, ljudi su dugo vremena, nakon, nakon dugih tisućljeća sakupljanja različitih vrsta divlje i bilja, počeli de facto neke od tih autohtonih divljih biljnih vrsta i uzgajati. Tu su prvenstveno bile tikve, različite vrste tikava, suncokret, Loboda, jedna biljka koja raste u, u dosta vlažnim područjima, da je sjeme, sjemenje koje je dobro za, za jelo I onda još nekoliko drugih vrsta sličnih biljaka koje zapravo nemaju hrvatska imena jer ih tu kod nas nema. Zajednice lovaca sakupljača u arhajskom razdoblju postale su veće, brojnije. Život je postao sve složeniji. U srednje arhajsko doba smještaju se prvi pronađeni ostaci psa. Oni su nađeni u pećini Danger u Utahu. Datiraju se u 8000. godinu prije Krista. Smatra se da je pas pratio prve ljude koji su naselili Ameriku, ali ovo su najstari ostaci te životinje pronađeni u Americi. Psi su se ponekad zakapali s ljudima, Češće su stavljeni u zasebne grobne jame. U nalazištu Kostar, koje se datira u 6000. prije Krista, mogu se naći dokazi da su ljudi već tada počeli živjeti dobar dio godine na jednom mjestu. Ti su ljudi lovili jelene i druge sisavce, ali su i održavali lozu na kojoj je rasla jedna vrsta tikve. Pravi skok dogodio se negdje oko 4000. prije Krista, kada je na mjestima poput Watson Breaka kod rijeke Mississippi počela nicati velika i zagonetna civilizacija sa zemljanim nasipima. David L. Bowman, Gail J. Fritz i Patty Joe Watson u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju izvori i podrijetlo američkih ekonomija koje proizvode hranu pišu. Možemo samo nagađati zašto su zemljani nasipi u Watson Breaku i drugim Srednje i rano kasnim arhajskim humcima u Luizijani, neki od njih bili su veliki i složeni, drugi pak maleni i sastavljeni od malo malenih humaka, uopće sagrađeni. Pogrebne funkcije čine se malo vjerojatnim, jer nema, barem zasad otkrivenih ukopnih mjesta. Dokazi za trgovinu nisu veliki. Kakvi su god vjerski, ekonomski i društveni poticaji doveli ljude da rade i dijele hranu u Watson breaku, Humci svjedoče o njihovom značenju tog mjesta na kulturnom krajobrazu. Oko 4000. godine prije Krista kod Watson Brake sagrađeno je 11 humaka oko kružnog na trg Nalik područja promjera 280 metara. Umjetni greben visok 1 metar spajao je neke od humaka. Najviši humak visoki 7 metara ima promjer od 165 metara. Ostali su visoki između 1 i 4,5 metara. Pored humaka nađeni su ostaci ribnjih kostiju, jelenovih kostiju, purana, malenih sisavaca, kornjača, školjaka, puževa, oraha i divni sjemenki. Još su impozantniji humci kod Poverty Pointa, također pored rijeke Mississipi. Oni se datiraju između 1700. i 1200. prije Krista. Tamo je podignuto šest polukružnih grebena s većim promjerom od kilometar i 200 metara. Humak A Visok je 21,5 metar. Da se vratimo samo na čast, na te lovno saku zajednice zajednice. Ja sam rekao ono na početku da je to bila ne jedna prilagodba, nego bezbroj različitih prilagodba. Imate vrlo različite situacije i rezultati su dosta različiti. Naročito su bile interesantne neke zajednice koje su ostajale u takozvanim ekotonima. U prostorima iznimno bogatim prirodnim izvorima hrane, to su ili obale ili doline rijeka, negdje gdje vi zapravo možete istovremeno računati recimo u dolini rijeke Mississippi imate i obilje ribe i ptica vodenih i sisavaca koji dolaze na tu vodu i šumskih nekakvih izvora hrane, i stepskih izvora hrane, dakle, masu toga. I to vam zapravo dozvoljava da imate prilično veliku populaciju i da prilično se malo krećete, zapravo, vaša mobilnost više nije bitna toliko, možete zapravo sjediti na nekim mjestima čak i cijelo vrijeme na jedno mjesto, dakle, pomalo prelazite na nekakav sjedilački način života, na veće zajednice, na sve kompleksni i društveni sustav radi toga, jer kad imate puno ljudi na kupu, onda... Potrebna je zapravo nekakva nekakva socijalna organizacija koja omogućuje da ti ljudi mogu funkcionirati u većoj zajednici. Jel? I e, rezultat svega toga je da zapravo te neke rane vrlo zanimljive i kompleksne arheološke tragove nalazimo u vrijeme kad još zemljoranje de facto nema ili je ona u nekakvim povojima. Dakle, ta pojava, a to što ste spomenuli, koja se pojavljuje u, na istočnom dijelu Američkog kontinenta pojava povećene brige za, da ako mogu tako reći, povećane brige za mrtve, za pokopavanje, za pretke, izgradnja tih velikih zemljanih spomenika, to su nekakve gomile, mogli bi ih možda neki nazvati piramide ili nekakve platforme ili geometrijske nekakve zemljane, zemljane strukture u kojima se često ljudi pokopavaju ili na kojima su nekakve hramovi uvjetno rečeno ili nekakve rezidencije važnih ljudi, moćnih ljudi. Sve to skupa se počinje događati zapravo već prije nego što zemlja radnja postaje bitna. Godine 1966. arheolog Kent Flannery je u špilji u blizini Guila Nakuca kod Oašake u Meksiku iskopao pet klipova kukuruza. Dvoje od njih podvrbnuti su radiokarbonskom datiranju, koje je pokazalo da se klipovi mogu datirati u 4300. godinu prije Krista. Ta dva klipa predstavljaju najranije nađeni domesticirani kukuruz. Klipovi su mali, imaju četiri reda zrna, ali pokazuju rani stadi u domaćivanja. Kukuruz je najvažnija žitarica Amerike. Kukuruz se na jugozapad Sjeverne Amerike proširio negdje u drugom tisućeću prije Krista. Kod Las kapasa u Južnoj Arizoni pronađeni su ostaci sustava navodnjavanja koji se datiraju u 1400. godinu prije Krista. Bio je to početak zemljoradničkih kultura. U Južnoj Arizoni nastala je takozvana Hohokam kultura koja je uzgajala i pamuk i kukuruz. Ona je počela cvjetati negdje oko 300. godine prije Krista, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Na tom ogromnom prostoru Sjeverne Amerike, to je vrlo veliki prostor, postaje jedan jako, jako šareni mozaik različitih kultura. Nekakve podjele arheolozi uvijek rade, ne? pa onda jedna logična podjela je da nekako razlikujete taj istočni dio Sjeverne Amerike gdje su velike rijeke, velike šume, relativno vlažna područja od ovoga zapadnog i jugozapadnog dijela koje je obilježena nekakvim suhim područjima, pustinjama ili polupustinjama. Jel? Na tim prostorima su se jasno čisto radi različitih prirodnih uvjeta događale prilično različite stvari. A osim toga ovaj jugozapad američki je bio možda nešto izravnije izložen utjecajima iz tehnološki i društveno znatno razvijenje mezaamerike, dakle iz Meksika. Nešto tih utjecaja se očito vidi i na tom prostoru postoje tri velike kulturne tradicije, jedno je najstarije je takozvani Mogion u New Meksiku, nakon nje slijedi kam u Arizoni današnjoj i onda nakon toga dolazi ono što se zove Pueblo. Te stvari su sve zapravo međusobno isprepletene, one ostaje i i povezane. Hohokam kompleks tradicija Se uzdigla na prostoru koji je danas pustinja, de facto. Arizona uz rijeke koje su danas s dobrim dijelom i, i, i često i, i suhe, to su rijeke Hila i, i, i Salt. I tu de facto imate nekoliko dosta velikih arheoloških nalazišta, to su ostaci dosta velikih naselja koje ne bismo baš mogli nazvati gradovima, ali nekakve je aglomeracija od više stotina pa možda i koju tisuću ljudi jesu. I gdje je očito imate zemljoradnju kukuruza, to je sad već relativno kasna doba, zemljoradnju uzgoj kukuruza u vrlo sušnim uvjetima koja je omogućena zapravo korištenjem voda iz tih rijeka. Klima se malo promijenila i ljudski utjecaj je to dosta učinio. I de facto su ti krajevi bili nekad znatno vlažniji nego što su danas, bila više vode. Ja? Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg tjedna završit ćemo priču o usponu i padu domorodačkih civilizacija u Sjevernoj Americi. Povijest četvrtkom za vas su pripremili Pazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundrić, emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.